Mm-hmm. rasni dan tidak terganggu pada hari Isnin malam. Nama saya Rastislav Roman, saya koordinator organisasi nasional dan saya akan membawa anda melalui relasi hari ini dan seterusnya ke dalam pergerakan bebas. Saya rasa kita dapat mengatakan dengan tepat bahawa kita kehilangan semua kepercayaan dan harapan yang kita miliki terhadap kekuasaan atau pemerintahan negara yang Mak aku kauvek shansu da restart, opravu, cirekonstruksiu. Ludi si a ktorich si vula voli mle na zakladje krasnih reci hovoracich nam po czas predvolennych kampani, nemoju mat dalej pravo nam takto tak to rozkrednuc a rozpredat nasu krajn. Kaze stie roky zme na vriadene krajn. Zjedna dolgodoba koncepcija smerovania spravi veci verejni, bez lave minjanie, potom ucihovani opaskou a tak stale dolko. Dokedy budeme tieto skutočnosti, my, ljudia, obyvatelia Slovenskej republiky, nie ich, ale nášho štátu akceptovať? Dokedy budeme očakávať, že práve dalšími voľbami sa niečo zmení? Veď len idiot opakuje ten istý proces stále do v očakávaní iného výsledku. Stačilo Národné obrodenie patrí všetkým ľuďom, citiacím potrebu zmeny. Má viziu, ktorá by na novo pomahla naštartovať toľko očakávané, potrebné a nevyhnutné zmeny v spoločnosti pre jej zachovanie, prosperitu a humanný vývoj. Zmeny, ktoré sú potrebné pre každého z nás. Poznaj minulosť a pouč sa z nej. Nie nadarmo je potrebné tuto vetu opakovať stále dookola. Edinಿಸಲಾಗಿದೆ s časťou diel minulých, pochopíme našu cestu a konečne nezopakujeme chyby, ktoré nás prevažujú naprieč našou históriou. Preto ak chceme vidieť ako ďalej, potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké deje prebehli nielen na našej planete, ale aj v našom, a okolo nášho teraysšieho územia. V predchádzajúcich častiach takzvanej takzvaného respektive tzv. návratom do minulosti s názvom osobnosti Slovenska v relácii ako ďalej, sme sa spoločne s Marianom Tkáčom venovaní osobnostiam, ktoré priamo ovplyvnili naše dejin. Dnes sa preto v krátkej odbočke pozrieme na zaujímavé, možno prekvapujúce a pri niekoho aj neuveriteľné zákutia dejin našej planety, ktoré sa v škole nenaučíte a aby ste sa o nich dozvedeli, budete musieť zalobiť hlboko v ukrytých knihah, či hľada na špeciálnych stránkach internetu. Každopádne, ako vždy hovorím, a chceme vidieť, ako ďalej, musíme nahliadať aj do našej minulosti. Mojim dnešným hosťom je človek, muž, ktorý časť svojho života zasvetil štúdiu, zakázanej histórie a my spoločne s ním v tento krátky čas načíme aspoň na pár chvíľ do týchto záknutík. Wala sasdeni Kedroutek, ajau nasi sedihnya, witan sdenku, ahoi. Rasa ni wecel, pseju tobie rasio, a samudzemie i posluchaczka ma posluchacum te to relacje. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.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 A za ten krásný úvod, velmi pěkné slova si zvolil a je to i velmi pravdivé, že dokud neznáme naší minulost opravdu, jaká byla, tak nemáme ani šanci reálně jako tvořit současnost a už vůbec ne si vybudovat budoucnost. To je velmi potom těžké, protože vlastně všechno, co my děláme, potom děláme pravděpodobně na špatných předpokladech a jak se říká, že ve špatném systému neexistují žádní správní kroky. Takže my musíme napřed znát, To, co opravdu nás stvořilo, abychom mohli na základě toho budovat. A myslím si, že tam je toho strašně hodně špatně. To, co, to, tomu se dneska dostaneme. No jinak, já bych se sám považoval jako spíš jako zainteresovaný občan. A nejsem ani historik, nejsem ani lékař, nejsem ani já nevím co, ale studoval jsem ekonomiku v Německu, kde jsem taky vyrost od malička rodiče odešli z Československa, když mi bylo čtyři roky, tak jsem většinou života vyrost uh, blízko Mníchova. A v roce 2009 jsem se uh, jakoby vrátil do Československa, a do slovenské části, a žil jsem 16 let uh, v Senci a teď už druhý rok uh, tady um, nedaleko od slovenských hranicích uh, v Maďarsku, asi 20 kilometrů za hranicemi. No a celý život se vlastně zajímá o minulosti, um, a i o politiku a ekonomiku a tyto věci, které se prostě nás všechny týkají. No Myslím si že je velmi důležité, aby abychom se zajímali. Tam nejde jenom o to, že je to komplikované a že to možná není tak zajímavě často napsané a že hodně dětí ani nemá rádi, všichni dějiny, a už vůbec ekonomiku, která je plných čísel, ale jsou to prostě ty věci, které se týkají nás všech a prostě nějakým způsobem... Uh, cokoliv se děje, tak se nás jeden den dotkne. A politika například pochází uh, jako z politája, a to je vlastně ze z řeckého jazyku starého, jako to ty dejiny naší polis toho řeckého města, nebo té obce. Takže to je velmi důležité se právě s tímto zabývat, protože to se týká přímo nás. Jo? Jako můžeme se vykašlat na různé věci, které jsou možná individuální, nějaký umění nebo tak, a které jestli je nebo není, tak nemá nějaký vliv na jiné, ale právě politika právě má vliv na všechno a na každého. A já si myslím, že to je taky záměr, že nás snaží tu politiku tak znechutit a i tu minulost dějiny, který ve mě úzce souvisí, aby právě málo lidí se o to reálně zajímalo a šlo do hloubky. A to je právě to, co musíme jak překonat, tenhle ten odpor a i tak se tomu věnovat a i tak i do hloubky a zjistíme, že ta reální um, minulost, Uh, tak vypadá pravdě pravdě úplně jinak a je a to je dobrá zpráva o mnoho krásnější než to co si dneska myslíme že, že je pravda přesně přesně dobré zdenku takže pojďme postupně patrať po tej pravdě jo popusme sa odhalích čím ďalej tím víc historické lži skúsim ano. si povedať nějaký příklady historických mediálních politických lží do dnesniego dnia skusmy się powiedać ako to skuteczności mogło być ajkeć samozřejmě w tomto przypadku będziemy aj my nieakim sposobom len teorezować teoretyzować hej samozřejmě jako ni nikt nie wie jak to w realie jest no ja można wspomnuć ale jedną wiec na hned na uwod jeśli mam rad par filmukty operw mówiliu a jeden z tych filmów je Braveheart no bo stać jen Mel Gibson, jeden z těch mála opravdu probuzených uh, v rámci Hollywoodu. Jestli si možná pamatujete na ten film, on byl z roku 1995 a tam na úvod toho filmu, tak tam jede ten rytíř, nebo co to bylo na tom koní dolů a ten vykladatelský hlas povídá, že history tellers from England may say I'm a liar, but history has been written by those who hanged heroes. Jo, Um, prakticky povídače minulosti budou říkat, že já jsem byl hářem, ale uh, minulost nebo dějiny byly psané od těch, kteří oběsily hrdiny. Tak. A to si musíme vždy uvědomit, že um, vlastně ty dějiny, které momentálně žijeme, jsou vždy ty dějiny těch vítězů. A nebo tak, jak víc zíhají, aby chom to věřili, že to tak je. Jo. Jak jeno povedal i Winston Churchill, který určitě nebyl dobrý muž. Jak to, to tolik zdrojů, které jsou tak utlačující, že se právě polovině u tohoto člověka dalo, možná mluvit o nějaké formě satana na, mezi lidmi, i když on samý tvrdil a dějiní to i dokazují že budou velmi mírně s jeho osobou zacházet, protože jeho čas dějin bude psát on sám. No. A tak toto funguje v, jako individuálně a samozřejmě ve velkým. Žádná, mm. Žádný vítěz nějaké války nebo nějakého delšího procesu nebude sám sebe Bůh ví, jak kriticky označovat. Prostě nikdy to tak nebude. Možná dopustí pár chybiček v jeho dějinách, ale to jen tak na obko, aby to neznělo úplně nerealisticky, ale v reále jakoby ten celkový efekt nějakého národa nebo nějakého státu nebo jakýkoliv mocnosti, nějakého impéria, tak vždy tento imperium bude popisovat jako velmi pozitivní. To si musíme uvědomit. A pokud má velmi... Nyní se hovorí, že že historiu píšu výťazí, nej? Takže jasné. Ano, přesně tak to je. Tak to je. Tak to je. A a nikdy to nebylo jinak, nikdy to nebude jinak. A potom nesmíme zapomínat další věc. Existuje vůbec ta možnost, že by to někdo mohl udělat. No a to vám můžu hned říct, že ano, protože a, ty a nebo respektive ta, ta vládoucí moc, my si sami říkají elity, většinou jsou to paraziti, protože elity, jako já to tak aspoň definuju, a myslím, že to je i tak oficiální definice, který jde někdo toho směru, elitní člověk je člověk, který mu dává jeho činem, jeho osobností a nebo nějakým vynálezem uh, lidstvu a nebo nějaké velké část lidem jako něco, jako užitku něco, ano, kdo, anu, ano, a bezodpłatky, jako jemu lepšímu životu. A, člověk, který žije na ukor jiných, a tak by se asi tyto sebevolané elity, které vládnou, dali klidně uh, označit, tak, uh, tak to jsou paraziti jako jako parazit, jako komár, který nás zesaje krev a nebo plíště, který hryze naše psy a kočky a tak, tak tak jako i e, lidi, kteří prostě na úkor a na finanční prostředky jiných dělají věci dokonce konce proti tomuto lidu, který sami vysávají. A to to nejsou podle měžani elity, i když se si rádi tak říkají, ale jsou to prostě klasický paraziti. Oni možná dostali do prostě do pozicí, kde už je těžce odstranit a Ten mocenský aparát, ten takzvaný stát, který už uh, Thomas Hobbes, britský filozof, v jeho knize Leviathan poz, právě nazval tímto le, Leviathanem, jako ten monstrum z moře, který slouží vyloženě jako aparát pro tytohleto parazitní elity, aby utlačili ten obyčejný lid a držel ho dole. Jako, my nejsme stát, to potvrdil i Louis XIV, francouzský král uh, Ludwig 14, uh, s tím, že říkali «Litasse moi » jo, stát jsem já. Ne, ne ten lid není stát, ten lid je národ, ten rozdíl, ale ten stát je ten aparát, to jsou ty úřady, to jsou ty exekutivní orgány a tak dále a to nejsme my. A to se ukazovalo například krásně v době covidového divadla, když eh, bez problémů policie šla proti neobraneným eh, mír, míromilujícím a eh, ve většině i eh, absolutně nenásilným demonstrantům, jo, takže to určitě nejsou, ne, nepatří k nám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 si ludia respektive społeczność która żyła na jakimś na jakimś územy wytworzyła ten ten statny celok ten statny útwar na to aby jej e, poskitował určitou oporu v v časoch keď sa jej sa im nedarí alebo keď keď majú nejaké nejaké sociálne sociálne eh choroby a pod, podobne vieš a e, toto všetko sa momentálne stratilo štát stratil svoj plodný význam a e, sa premenil na nejakú formu diktatúry kde určitá skupinka ľudí ovláda ostatních lidí, hej. To je ano. ten to je to zvrácené, čo sa momentálně momentálne deje, a ne deje sa to momentálně, ale děje sa to už niekoľko niekoľko desiatok alebo alebo storočí už skôr, hej. Jo. Ale to, to ja to, to není nic opozičního proti tomu, co jsem říkal já. Já tak. jsem vám říkal, že stát je vícemně aparatura, která samozřejmě v dobrých rukách může dělat teoreticky dobré věci, a ve špatných rukách samozřejmě bude dělat velmi špatné věci, jo. To, to není nic emotivního, nic krásného, ani nic škaredého, to je prostě aparatura. A tam to, o to, kdo tuto aparaturu má má v rukách. Jo? Takže, no a ta, to, každopádně ty mocenský, který si sami říkají elity, tak samozřejmě mají i tu možnost, tak se, se říká ne, v kriminalistice, tu příležitost, ten motiv a i ty prostředky, že by toto mohli udělat a to znamená teda sfalšovat kompletně naší minulost. Jo? A teď je potom otázka, proč by to měli dělat. K tomu se ještě dostaneme, ale já bych se možná začal jinak. Ono tím, že toto je rádio, je to malinko výzva, ale možná ještě lepší, protože na jedné straně to povzbudí i vaší fantazii a na druhé straně možná vás to ještě více nakopne, abyste se sami dali do pátrání, protože Já nejsem jako v tomto nějaký expert, já jsem sám pátratel a já si myslím, že nikdo v reálu není opravdový expert, protože nikdo neví přesně, jak to je. O tom nejsou žádní jako knihy v tom smysle, že toto jsou nějaké ověřené fakta nebo co. Prostě to jsou všechno domníky, jak by to mohlo být. Ale možná prvním kole by jsem šel na to, že stalo se to vůbec někdy, že by nám jako by ta mocenská struktura lhala. No. no tak já musím říct, že já, já jsem se změnil v mým životě extrémně v roce 2004 a, a to bylo právě na základě něčeho, co já jsem tehdy začal chápat a považovat jako stoprocentní lež. A tři roky mi to trvalo, než jsem se z tohle toho zlého snu probudil a to bylo samozřejmě 11. září. To byl, myslím, myslím, že bylo pro mnoha, mnoha lidí, kteří jsou jakoby ta generace toho 11. září, Byl podobně jako covidové divadlo, možná ještě ne, až tak hodně, ale už dost hodně, asi ta největší vlna vůbec před covidem, která vedla k tomu, že lidi začali samostatně pátrat. Jako u mě to bylo tak, že já jsem prostě tehdy, si pamatuju úplně jako dnes, v létě 2004, jsem Nemohl jsem pořádně spát, nebo jsem byl v centru Bavorského městečka, kde jsem bydlel a druhý den jsem měl v Norymbergu velké vystoupení před asi 900 lidmi a byl jsem z toho nervózní a musel jsem se ještě připravovat. A ještě dole měly byla nějaká oslava v té ulici, tak tam byl řev. Tak já jsem si říkal, dobře, taky tak spát nemůžu. Potom, jak už jsem měl všechny věci připravené, tak jsem si říkal, že budu nějak ten čas uh, využívat nějak jako, smyslplně. A pustil jsem si ten můj počítač a řekl jsem si, podívám se na to, co ty to blázni povídají, že by to 11. září možná neproběhlo úplně tak, jak nám tvrdí tady George Bush a Cheney a media a tak. No a potom jak jsem začal teda do toho více štourat, nebudu to dělat moc rozvíjet, to je jenom jedna jediná téma, jinak to je samozřejmě strašně moc, tak tak jsem si říkal, že to snad jako to snad nemůže být pravda, jo. Eko to byli takový věci, jako samozřejmě ta třetí budova, jak jsem potom viděl ty videa, jak ta třetí budova padla bez toho, aby tam ani uh, to letadlo nenechali letět, přitom už nevěřím ani na vůbec žádné letadla někde, to byli hologramy z mého pohledu, ale uh, tam ani hologram neletěl. Tam neletělo prostě vůbec nic a ta budova se setřásla. Potom, když člověk se potom uvědomí, co v té budově se nacházelo, například ta SEC, to je něco jakoby na Slovensku Národní banka, která má jako tu povinnost kontrolovat finanční trhy. A právě rok předtím byl největší ekonomický přep, jako, prů, jak se říká, jako, že, jako pát, nebo krach ano. v historii totiž energetický korporát Enron zkrachoval a spolknul, zhltnul asi 100 miliard dolarů, co tehdy byl absolutní rekord. Předtím byl nějaký velký krach v roce 1986, ten spolknul právě 6 miliard dolarů, tak aby člověk na představu, jaká, jaký to byl, jaká to byla katastrofa. No tak tak to bylo samozřejmě. Taky v té budově číslo 7 nacházel se tam kancelář od CIA, nacházel se tam kancelář od starosty Primatora, Rudolf Giuliani a samé prostě důležité věci, No a samozřejmě to vyšetřování proti proti Enronu, tak to tím pádem skončilo, nebo všechno bylo zasypané. Tak to už bylo takový podezření. A potom, jak jsem četlil o tom průkazu, já jsem si myslel, že to nemůže být pravda, tak jsem vyhledával ty videa například ze CNN, kde reálně o tom mluvili, že teda našli jeden průkaz jednoho z těch letců, Mohamed Al-Sakávy. Čtyři dny po tom incidentu v těch troskách těch milion všech 50 tisíc roztopených tun ocelo betonu tak to byly takoví ty velký body se říkal tak to tak to, to, to, to v žádném případě to nemůže být jako to prostě to to jsou tak strašné bludy že to není možné a potom člověk když začal foršovat víc a víc já jsem si kupovali k tomu několika knih takový ty první který byli tehdy k dispozici a prostě všechno zapadávalo jako mozaika ten říkal tak to je strašný jako toto A to není možné, že nějaká vláda na světě by měla horší informace než já. Rusové například, jo. Proč oni to nenapadnou? To musí být úplně jednoznačná věc. To není možné, že KGB, a nebo jak se to jmenuje teď FSB a tak dále, nemá ty informace, které já jsem měl doma v Bavorsku s počítačem v obejváku. Jo? A nikdo nic neříkal. A a mně to připadlo už takový šokující že prostě jeden imperium, co teraz Spojené státy do dnešního dne jsou, dnešní imperium, jakoby nejsilnější stát, největším počtem zahraničních uh, vojenských táborů a tak dále a základnách, tak prostě on je ochotný a schopný při um, prakticky organizovat jeden uh, teroristický útok na vlastní obyvatelstvo, kde je ochotný a bez problému zabije možná okolo tři tisíce lidí, reální počet opravdu nevíme stoprocentně, aby potom zahájil všelijaký války na země, kde má nějaký zájmy. Co potom ještě potvrdili ten čtyřhvězdový generál Wesley Clark, to video jste určitě už někdy řešili, jak on přesně předpovídal, jak se bavili tam s nějakým kamarádem v Pentagonu, jaký země budou všechny přepadnuté. Ano. Myslíš, z roku 2003. A potom len postupně taká... ty země přepadaly. Takže to byla Pro... no prosím len len, len taká píkoska. O... Oni ty teroristi byli z Afghanistánu. Však jo jo. No a skončili jsme v Iráku. A... Jo přesně tak. I to říkal i ten Wesley Clark, jak mu povídal ten kamarád, co mu tam ukázal ten seznam těch zemí, které budou teď postupně měnit uh, vládu. Takže teď jdeme do Iráku. On taky říkal jako a proč. Oni jenak ty teroristi nebyli ani z Afghánistánu. 15, 19 údajných teroristů, ze kterých jinak po těch útoku ještě 6 uh, zjili, minimálně ano, šest, protože ano, se ano. lásili. Jo? Tak byli s právě ze Saudí Arábie. Do Saudí Arábie ale žádné bomby nepadaly. No prostě bylo to všechno jeden obrovský podvod a uh, ten Wesley Clark sám říkal a proš do Iráku a ten jeho generál známý, co tam byl v Pentagonu, říkal, já nevím. Vypadá to, že my máme prostě kladivo, si myslej jako americkou armádu, a teď dáme hřebíky, do kterých můžeme tlouct. Jako oni ještě s takovým jako v vtip, tipy si z toho dělají, když někde zaútočí na nějakou zem a prostě tam zabíjí lidi. Prostě tak, jak to je v hod válce, jo? Tak myslíš, že to tak jako ze srandy si tak to povídají. Jako to... To bylo takový makába, nevím, jestli se to dá přeložit. No a potom, potom člověk, když tak to zkoumá dál, jak to vůbec všechno vzniklo, teda já jsem potom začal zkoumat, 11. září, to bylo pro mě velmi dlouhá věc, protože já jsem byl zastanec a totálně věřící do dobrozápadu. Totál. Já jsem tak vyrost. Komunismu zlý. Západ Eldorado. To, to, to, to do mě bylo tlačené od malička. Uh, Amerika samozřejmě ještě lepší než západní Evropa, tak to bylo U total Eldorado. Já jsem nevěděl nic tehdy o zadlužení, jinak ve vysoké škole pět roků člověk se nenaučí ani, jak vznikají peníze, tak to je absolutní strata času. Jo? Ale hold, udělal jsem to, ukončil jsem to, získal jsem ty dva tituly, ale teď už si myslím, že totál strata času na vysokou školu jít, jako po těchto, teď už více než 20 let, tak to považuji teď úplně jako blbost, ale tehdy už to byla blbost. Ostatni spigiet o deformace, neż aby człowiekovi ne reálně něco naučili, ale když se v ekonomice nenaučím, jak vůbec vznikají peníze, tak to pro mě nemá vůbec žádnou hodnotu ten studium. Samozřejmě ja se ja si, jsem to... přesvědčený o tom, že vysoká škola je příprava kádrou, hej, na, na na Vlastně nějakých těch vykonávatelů. A ty, ty musí být nastavený, prostě propaganda musí pracovat na plné Jasne. obrání. Vymletí mozky komplet. Tak, tak. A potom samozřejmě ještě v tom je takový ta psychologická, jako i normální škola, tak to prostě vyučujete ten základ a potom čím díl ten člověk je v té škole, tím více deformovaný. A ještě k tomu samozřejmě přijde i takový ten, ta psychologická brána, že říct si, že do Plčic, já jsem tady pět roků trávil, vlastně ztratil do určité míry, ne? mohl se mezi tím možná podnikat nebo něco vymýšlet jiného, co by mě nějak posunulo dál, nebo učit se to, co mě prostě baví, a ne nějaký teorie, tak, tak, tak hodně lidí potom má v sobě takový blok přiznat si, že to bylo naprd. No? A to člověk musí ho být ochotný i říct, že to, co jsem teď věřil, nebo to, co jsem teď učil a to, co se na co jsem stavěl vlastně celý můj paradigma,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 nieco je spatne, mal bi som otworic svoje obzori širšje, a kojih momentalnje mam, pretože podla vsečkega neovladam celú pravdu, respektive ovladam skvortje informacije, ktere služjami. Hej, akim, ako to k tebe be prišlo? Hej, tis je, že, že si povedal, a konec idem inim smerom. No, vme to beš šok, počože fakcem bi, ja sem bi upolnje hardkor jako mainstreamovec. A jak jsem viděl, že prostě to mě to připadalo, jako to zase... Já jsem sice věřil něčemu, ale zase prostě nemůžu věřit, že plastový průkaz přežije roztopení 1,25 milionů tun ocelobetonu. To jako fakt ne. Mm. Že mm. ani u jednoho letadla se nenašla black box, která je údajně vytvořena, že přežije atomovou bombu. Jo. Ano. A to byly sami takové věci, že říkali, dobře, tak to prostě nevěřím. To není možný, že letadlo padne na pole, A tam není vidět ani kufr, ani mrtvola. A, a nic, prostě naprosto absolutně nic, jenom díra v zemi. Jo? To prostě neexistuje. Já jsem potom sledoval stovky pádu letadel. Když se na to specializujete, chodíte klidně na YouTube, a nebo na Odyssey, nebo BitChute a jakýkoliv tytohle portály, díváte se na plane crashes, jo, chcete koukat celý den napadající letadla, jo, A neexistuje, že to letadlo se rozplyne. Ani jedno letadlo v minulosti se nerozplynulo. V druhé světové válce byli odstřelené okolo 12 tisíc letadel a ty byli násilně odstřelené ve vzduchu. Buď od jiného letadla, a anebo pro, skrz protiletadlový kanon. Ani jedno jediné z těchto 12 tisíc letadel se nerozplynulo. U každého zůstali na, zami, na zemi trosky, mrtvoly, prostě klasika. Jo? Turbíny, všechno. A zrovna u těchto čtyř letadel tak se v žádném ani jednom jediném případě nenašla black box, nenašla Čím ani jedna mrtvola tato. z těch letadel, ani kufr, nějaký batoženy, ani ty nejtvrdší části toho letadla, jako byly turbíny, nic. Oni jsou pulverizovaný. A to jsem si říkal, dobře, tak bez ohledu na to, s čemu jsem věřil v minulosti, toto prostě nemůže být pravda. A potom jsem začal, moje hlava teda tak šrouby ty se nějak dali do pohybu. Ale co to znamená, když toto jako není pravda, co nám tvrdili? Potom si pamatuju na tlak těch uh, pozostalých, tak v roce 2004, tak začaly teda ta americká vláda teda opravdu dala do jako úlohu vytvořit ten 9-11 commissions report. A to znamená, že teda vyšetřování tohoto. Jenom když si potom přemíž, představíte, že jako ta sexuální aféra, kterou měl uh, Bill Clinton v 90. letech s Monica Lewinsky, tak ta komise teda měla zjistit, teda jestli ta Monika Levinský lezla pod ten stůl v tom Oval Office, a nebo ne, tak na tuto věc tak ta komise měla k dispozici 60 milionů dolarů. A na to, jak se mohlo stát největší teroristický útok v historii Spojených států, tak ta komise, která toto měla vyšetřit, měla k dispozici 600 tisíc dolarů. Takže stokrát míň, jeden procent budget. Oproti toho blowjob Monika Levinský a Bill Clinton. Jo. A potom, když jsem potom zkoumal, já jsem si tu knihu tehdy koupil. Já jsem mi potom vyhodil jeden den, po pár letech. Jsme Tak strašně špatný dokument, já jsem ho nechtěl ani mít. A já jsem hledal a hledal a hledal. A v celé knize na nějakých těch 600 stran tak není ani zmíněna ta třetí věž. Salomon Brothers Building, číslo sedm. V TTC sedm, ano. Ano. Ani, ani jedným slovem to si člověk musí představit. Jako ty máš tam, že spadnou tři mrakotrapy a jeden zapomenou. A ten to, to číslo sedm je osmkrát masivnější, než například JNT budova v Bratislavě, aby člověk měl malinko představu. Vypadá to podobně, jako taková velikánská cigaretová škatulka, ale osmkrát taková hmota a rozsah. Přesně dvakrát tak vysoký a osmkrát tak takto. Takže prostě uh, toto bylo jasný, že to je leš A tím párem já jsem začal být podezřivý, začal jsem zkoumat a zkoumat a zkoumat. A to myslím, že každý si půjde asi sám tak svojí vlastní cestou, jak toto nějak stráví. Mně to trvalo určitě tři měsíce úplně tvrdě strávení, protože mně to začalo přehazovat úplně můj vnitřní paradigmu Já jsem, vůbec to nezapadávalo do mojej kognitivní disorance, jak se říká, toho všeho, co jsem si v životě naučil. Prakticky všechno mi to nějak rozbilo, moje kompletní myšlení, jo. Ale byl to takovej začátek a ten vej mi pomalinku se to začalo rozbíhat. Na začátku jsem si myslel, že to byla nějaká banda, možná špatná vláda a ta další vláda, která na to dojde, taky bude zavírat, jo, a takový věci, že to byla nějaká gangsterská mafia a tak dále, A potom v roce 2008, jak byl jako ten narafičený, ta finanční kríza, tak jsem se o mnoho více začal zabývat s tím právě, s tím, co tou příčinou, odkud vlastně přichází naše naše měny. Začal jsem se zabývat, co vlastně znamená nekrytá měna. Um, proč je to prakticky už per definice podvod? Vždy, když máš nekrytou měnu, vždy je to podvod. Vždy neexistuje žádná jiná varianta. A potom ještě měna, která je podložena akorát dluhama. A ty dluhy stály stoupou. Potom jsem začal ptát tu, vkládat tu otázku, jak je to možné, že prakticky všechny země na světě jsou zadlužení a platí úroky. A potom komu vlastně platí Taku úroky vlastně. a u koho jsou zadlužení. A není to tak, že ten věřitel vlastně má toho dlužníka v pěsti? Že ten vlastně určí ten chod toho dlužníka, kdy ten může rozhodovat o tom, co ten dlužník smí a co nesmí. A potom jak je to možný, že zrovna jedna země, která jedna z těch 194 zemí nebo kolik jich je, která není zadlužená jako líbie, potom čelí prakticky té globální alianci jako v jednom totálně neférovém jako souboji a musí se nechat bombardovat. Prostě byl to velmi pomalý proces na začátku. Trvalo mi to fakt čtyři roky, než dojít vlastně z toho, že 11. září bylo spojení s finančním systémem, taky se musí taky říct, že Tehdy nebylo tolik zdrojů, byli pár zakázaných knih, i na internetu nebylo skoro nic, potom byli tehdy pár DVDček a prostě to nebylo tak jako dneska, když se dostane podstatně rychleji k různým informacím, to tehdy nebylo tak jednoduché. Ale... Pomalinku to šlo a potom, když už člověk prokouknul jednu věc, prokouknul druhou, tak postupně se ta pavučina nějak dávala do hromady a najednou už vznikla ta matrix do určité míry viditelná. A cokoliv se potom stalo, tak člověk byl schopen už do do, do vysoké míry hned zařadit do te, te, toho místa, té matrixu. O mnoho rychlejš um, i vložit si vlastně otázku, že kdo vlastně z tohoto, co se právě děje, má nějaký prospěch. Podívat se, kam tečou ty zdroje kam tečou ty finance, kdo získává teď momentálně majetek a vlastně potom najedete vždy i toho pachatele, jo, který za, zase za tu ka novou katastrofou podobně stojí, potom samozřejmě asi zkoumat, měl tu příležitost, měl ty prostředky, měl ten čas, jo, a když zjistíte, že ano, tak 99% máte, to je, je detektivka. to celé tento proces probuzení je jedna celoživotní detektivka. A já si myslím, že když někdo se vydá na tuto cestu, tak to zkoumat a stát se teda tímto konspiračným teoretikem, jak nás označila CIA v roce 1967 jako bojovní výraz, tak uh, už neexistuje nic jiného, co by bylo samozřejmě mimo, mimo rodiny a tomu štěstí dětí a manželky a tak a, a zdraví rodičů. Ale tak jako ty cizí témata, co se týká mimo rodiny, nemůže být nic zajímavějšího. A v té době jsem už taky čím dal tím více přestával už tak sledovat i fotbal a hokej. Už jsem na to neměl prostě čas. Tady je tolik zajímavých témat, tolik věcí, co člověk má možnost si vyčíst, zjistit, a to je to prostě to je fakt napínavé. To je brutálně napínavé, že člověk se z toho stane skoro závislý, to neustále sledovat. No. A je tak ten proces je určitě těžký na začátku, strašně to bolí. Ale potom se člověk naučí i jednu věc a tu považuje jako velmi uh, důležitou a ne každý to zvládne, i lidi, kde by to člověk očekával, že by to měli zvládnout, jako například velmi známý švýcarský historik doktor Daniele Ganza, který si velmi vážen a myslím, že určitě někteří posluchači ho s tím slyšeli, on je velmi známý mezi těmi německými mluvími, mluvícími alternativcemi, ale on například není ochotný um, a to úplně odmítnul, on je teda historik ale on absolutně odmítl tu možnost, že by dějiny mohly mít úplně jiný průběh, než on se učil. A toto je slabost, to je slabá stránka tohoto jinak úžasného muže. A já si myslím, že musíme být ochotní. I když něco jsme dělali celý život, ale když zjistíme nějaké důkazy, které nám podbourají tuto možnou skutečnost, tak musíme být ochotní vzít to celé jako prostě starý smradlavý pytel, hodit to do koše a začít z nuly. I když už teoreticky bychom měli 75 let. To je jedno. To je jedno. Prostě nemůžeme, když víme, že to smrdí polží, tak pokračovat v té lži, jenom proto, že jsem se to celý život učil a tomu celý život věřil. Prostě musím vždy být schopný a ochotný i změnit můj pohled. A to je takové moje největší naučení, co jsem si tak na této Super. cestě pro sebe z toho sebral. Výborně. Pojďme dělej. Ano. Slyším ty malinko eh, pom, potichoučku. No, že můžeme jíst dělej kludně, nech se ti páčí. Dobře, dobře. Tak já pustím se, já ještě jenom to nepojdu do detailu, nebo to by bylo vlastně vysílání dlouhý, ale teda co se týká tých historických hří, tak... Eh, Spomenu jenom pár bodů, to byla americko-španělská válka v roce 1898, příběh Titanicu, tam je tolik otázníků a právě pravděpodobně úplně jiný příběh. Příběh roztitání... No, pojďme, pojď, pojď, pojďme, pojďme, pojďme, pojďme, mě zaujíma. Mě zaujíma má. příběh Titanicu. Jo, Poč. jo. No, no, tak příběh Titanicu, uh, například tam už je to časové nastavení, kdy, v jakém čase se to konkrétně stalo. A potom samozřejmě, uh, komu tento tato věc, co se tam stala, mohla hodně výrazně pomoct. A v čem? No tak uh, třeba si uvědomit, že v roce 1903, to znamená nějakých devět roků před uh, Titanicem, před tím jako, tím to, touto katastrofou, tak uh, jeden tehdy velmi mocný muž, uh, nejbrž um, JP Morgan, John Pyrmont Morgan, uh, námi americký bankéř, tak koupil White Star Line bela ta britská, říkala se lodinice, jako tí, kde si vyrábí proste lode, jo? Nie, nie, to a? bola spoločnosť lodiarská, spolo on, oni nielen, že vyrábali lode, ale oni aj prevackovali vlastne všetky tie lode v rámci zaocenánskych plavieb, také niečo ako vyletné lode a podobne, hej, ako dneska máš Precň. MSC Cruise a podobne, tak vtedy Áno. to bola White Star line, hovor A oni byli specializovaní právě na tyto luxusní lodě. A Titanic měla jenak dvě sestry. Jedna se jmenuje jak HMS Britannia a ta druhá Lusitania. A tyto lodě, hlavně Titanic a Lusitania, byly de facto identické. A tam jsou takový pikošky. V roce 1910, takže dva roky předtím, tak se odehrála asi nejvýznamnější konspirace, reálně konspirace. Já to to říkám od okola, že že uh, ty jako lidé Češi a Slováci jsou v tomto malinko líní, že oni furt, uh, mluví o konspirátorovi. To bych sem doporučil teda hlavně mainstreamovcům, kteří nás označují konspirátoři. Konspirátor je ten, který vlastně vytváří konspirace. A to znamená tajné dohody k prospěchu někomu jinému. A ty lidi, kteří zkoumají, jaké konspirace by mohly být, tak to jsou ty konspirační teoretici. To je ten oficiální výraz, který se na nás používá, který vymyslel CIA Takže třeba mluvit o tom, že my jsme tady konspirační teoretici a snažíme se nějak chápat, jak ta Matrix funguje. Takže v roce 1910 se spikli ty nejvýznamnější americkí bankéři, nejenom americkí, evropskí bankéři, byli tam zastoupení uh, rodiny jako Rothschild, Warburg, Rockefeller, uh, Morgan, samozřejmě Kuhnlöp, uh, Ismail Sides a, a jiné. A v tom ostrově Jekyll Island uh, od Georgia, kde vymysleli to spojení těch bankerských sil k založení jedné soukromého kartelu, který vlastní de facto americkou centrální banku jménem FED, už to méně jsou tři lži, Federal Reserve Bank, není ani federální, to znamená veřejná, je to nejtajnější organizace na světě, tajnější než vatikánské muzea, nebo respektive ty vatikánské katakomby. Knižnice, Potom, ano. Knižnice, jo. Ne, nejsou a nejsou ani rezervní, protože nemají žádné rezervy, všechno vlastně tlačí z luftu a není to žádná banka, nedá se si tam otevřít žádný účet, jako neodpovídá to ničemu, jak se nazvají, ale je to kartel, který de facto vymyslel se sám, jakoby prostředkovatel falešných penězí, které jsou nekryté, protože podle americké ústavy z roku 1787, tak jediný uh, platidla, které jsou legální na zaplacení zboží a služeb, tak jsou zlaté a stříbrné mince. To je tam stále napsané, článek 1.8.10, uh, tak můžete to sami tam najít uh, z roku 1787. No a tenhle ten kartel vlastně těchto reální peníze chtěl vyloučit a tím, že se nepodařilo prostě falšovat zlato a stříbro, protože to nejde, tak oni vymysleli to, že prostě odstraní reální peníze z koloběhu, co pro ty lidi před 100 lety bylo úplně nepředstavitelné. Jo? A nahradí to něčím, co sami jsou schopní vytvářet. Nějaký prostě vlastně vytisknutý papírky, který nahradí jakoby ty reální peníze. Takže toto byl jako, jako vynikající nápad, ale samozřejmě člověk musí mít i tu moc, aby toto prosadil. No a v tomto čase byli ještě několika jiných mocných lidí, kteří tomuto plánu stáli v cestě. No a tyto mocní lidi Si při jako první cestě toho Titanicu v dubnu 1912 to platilo jako high society, loď samozřejmě, kde bylo hodně bohatých lidí, tak se vydali, že vydali, že pojedou tu první cestu tam teda z Anglie do New Yorku. No a ty lidi, kteří byli proti, tak to bylo hlavně to byl ten ten ten Astor, Jakob Astor, Levi Strauss a Benjamin Guggenheim jinak čekáme čekejte se jo takže jak, jak se ří jak sice říkal uh, Henry Ford že zatnili te nejmocnějších 50 Židů a končí všechny války světa okamžitě ale zase tady byli například jidi kteří byli vyloženi na té jakoby světlé straně jo jako například Jakob Astor byl hlavní podporovatel a financie od Nikola Tesly a Nik nikole Tesly si ještě dostaneme aspoň tak okrajovo takže Nedá se to tak říct, jako nic není černobílé. No a ty to stáli v cestě a ty to chtěli zabránit tomu z kartelu, protože oni byli jasný, že pokud tento kartel vznikne, tak po určité době tomu to kartelu de facto bude patřit všechno. Celá planeta. Protože oni budou schopní s jejimi falešnými dluhom podloženými prachmi nejenom všechno koupit, ale oni si můžou koupit i lidi, to znamená politiky, média, lékaře, právníky, všechny tytohleto skupiny, co se vidí teď krásně, a covidové divadlo to nádherně ukázalo, ale oni zadluží uh, státy, tak jako firmy, tak jako uh, individuální občany, kteří potom celý život nedělají nic jiného, než splácet dluhy, a ty dluhy mají vždy nakonec, konečním důsledku u tohoto kartelu. Jo. Takže toto uh, věděli a oni to chtěli zabránit. A zajímavý je, že například, než loď teda vyrazila, tak... Uh, JP Morgan a 50 jeho kamarádů tak krátkodobě odrekli den předtím, nebo večer předtím, že prej JP Morgan Jen, je nemocný. Jo? Zajímavý na tom je, že nějak druhý den už byl viděný v Paříži, vystoupil z nějakého drahého etablismu, z nějakou 20-ročnou, asi to byla sestřička, která ho velmi rychle vylečila. A, a ta loď teda vyrazila, No, a teď je další špekulace, co se týká té lodi, protože přesně na tom místě, kde údajně teda do toho jako najel ten, ten, ta, ten jak se říká, ten aispiak. Ten ledovec. Ten ledovec. Tak tak na stejném místě ta sesterská loď a, a, Lusitania měla a, v novembri 1911 jednu nehodu s britskou válečnou lodí Uh, myslím, že HMS Hawks, to ta loď Novala. A samozřejmě ta válečná loď není tak velká jako tenhle ta obrovská luxusní loď, ale prostě ty váleční lodě jsou úplně jinak postavené, jsou samozřejmě masivnější, pancéřované a probouvají každou sou, každou uh, civilní loď. Tak ona tam způsobila obrovskou ránu v, v, nějak v mlze v přístavu, že takže ta loď byla prakticky kompletně zničená, že ta oprava by byla tak riskantní a komplikovaná, že se to ani moc nevy, nevy, nevyplatilo, takže oni tu loď vlastně stáhli na zpátek do přístavu a několika týdnů na ní pracovali, ale neopravili reálně, ale oni ty věci změnili tak, že prostě ta Lusitania, to je teda teorie, která tak to se koluje, dokazatelný to asi není úplně, ale že ta Lusitania prakticky ji předělali tak, že exaktně vypadala jako Titanic. Jo. A ta loď, která se potom v tom dubnu 1912 potopila, tak nebyla ani Titanic ale byla to právě sesterská loď. Ne, pardon, Olympic, já se omlouvám, ne Lusitania, Olympic. Olympic se jmenovala další sesterská loď. To byly všechny loďi stejného typu a že tato Olympic, uh, ta byla samozřejmě dobře pojištěná ještě k tomu, podobně jako ty budovy v toho World Trade Center a jak potom narazila teda na ten ledovec, tak... Um, Samozřejmě ještě i ta White Stalin kasíroval od pojišťovny tu, tu, tu odměnu, nebo ne tu odměnu, ale teda tu, tu pojištnou sumu. A co ještě bylo taky napínavé, že um, podobně tam žádný ledovec ani nebyl. Nebo respektive žádný, který by byl schopen tu loď prorazit, ale že prostě tam ta velmi slabá stěna, která byla prostě poškozená od té britské válečné lodi, tak uh, byla zevnitř tomu pomoh pomohli aby se prostě tam ta díra dostala. A ty tři bohatí lidi, kteří stáli v cestě toho fedu, tak ty by samozřejmě, co Jakob Astor platil jako nejbohatší muž světa v té jejíži době, tak ty by měli určitě tu možnost se zachránit na ty na ty zachrání loďky, jo, kde se zachránilo nějakých přes 700 lidí a 1500 lidí zahynulo. No jenom, že tyto tři byli náhodou přesně před tou událostí zavražděni. A nebo teda už možná potom, co ta loď začala potápět, každopádně, když tam byl prostě bordel na té lodi a, a panika, tak někdo šel, nějaký pachatel a všechny tři zavraždili. Takže ani jeden z nich se nedostal na ty ochrany lodě a, nemo, a, a už prakticky nikdo nestává v té cestě. A potom se říká, že ty mocnosti, které i taky byli proti, ale viděli, s jakou rabiatní sílou ta tohleto finanční mafia funguje, tak už vlastně nikdo se nečelil tomu Fedu. A v oktobri 1913 tak vyhrál volby uh, Woodrow Wilson, co byl člověk, která už vybraný od Fedu. A 24. decembra 1913 tak na Vánoce uh, vybral si den, kdy věděl, že málo kongresáků bude vůbec v kongresu sedět a ty pár, co tam budou sedět, tak jsou uplacený a schválí zákon o založení americké centrální banky soukromej, teda musí do dnešního dne, z neznámými majitelmi. Takže tak, tak. toto jsou taková věc, že do každé těchto bodů, co tady povím, tak by se dalo šťourat a o tom psát knihy. A jsou i knihy o tom. A všude najdete nějaké věci. A některé tytohleto uh, události stále platí jako by nedokázané konspirační teorie, ale některé jsou úplně dokázané. A dají se úplně krásně uh, ověřit. Jako například uh, událost, Příběh v zálivu Tonking 1964, kde uh, američané tvrdili, že severovietnamské torpédové lodě zautočili na americkou vojenskou lodí USS Maddox, což potom považovali jako důvod pro to, proč uh, Spojené státy zaútočili na ten severní Vietnam. Sám Robert McNamara těsně ještě před smrtí Uh, tehdější minister obrany, teda v těch 60. letech, jak už byl potom starej, 40 roku později, tak přiznal, že nic takového nebylo, že nikdo nezautočil. Prostě to byl vymyslený blud a toho dokonce v tom čase, tak ta USS Maddox, jak se vrátila do přístavu, Uh, tak очевидно ta komunikace nefungovala ještě moc dobře, protože ten kapitánek na něm za něm běželi ti reportéři a mluvili o tom jak to bylo a co se stalo a tak a vůbec nicem nevíže, nie widzisz ani o wietnamską wojnę, jo? Proste przez to, že ta USS Maddox provokovala jela do severovietnamského, uh, Jak se říká pobřeží, jo, vlastně zakázaná zóna. I tak ti vietnamci nejí nezaútočili. Ale to je něco, co se dá dokázat. Je to v konec ve Wikipedia, si to můžete sami přečíst. A potom samozřejmě, co se dá taky dokázat, je útok na Jugoslávii a ten víme, že by Jugoslávci tam Serbové teda tam drželi Racak jako uh, koncentrační tábor. Při, sám to přiznal Rudolf Scharping, německý minister obrany tehdy, již roky později, uh, a i Gáhad Schröda že toto byl tehdejší německý kancleř, že to byl prostě vymyslený blud. Samozřejmě neříkali úplně tak brutálně, ale on říkal, že to bylo, Šluda přiznal, že to bylo proti mezinárodních zákonu útok a že ty věci, které jim předstíhali, že nebyly dokázané a nedalo se si z toho vycházet, že by reálně srbové tam strkali prostě uh, nepřátelé do koncentračních táborů a je tam mučili nebo tak, že to neexistovalo. Potom dokazatelné jsou ta... Legenda od zbraní hromadného zničení uh, v, v tom uh, Iráku samozřejmě, no, takže taky to je asi známá věc. A potom, a to je velmi velmi tvrdá rana. Uh, to možná netolik lidí zná, ale to vám doporučuji přečtít se si o tom. To je ta inkubatorská leš z roku 1990. To bylo uh, tehdy po Uh, jak, asi dva roky potom, co skončila ta dlouhá válka mezi Irákem a Iránem, uh, co táhla si asi asi osm let, teda od roku 1980 do roku 1988, tak Irák, tak jako i Irán, uh, byli oslabení samozřejmě. Um, Irák bojoval jinak vlastně dá se říct na příkaz od Spojených států, protože i ten Saddam Hussein se dostal k moci pomoci americké vlády a A i CIA v roce 1979, honem jako reakci na převrat v Iránu. No a e, Irák jako trpěl relativně nízkými ceny a, za ropu. A potom se stalo něco, teda Irák to tak tvrdil, já to ne, nejsem schopen potvrdit, ale Irácká vláda tvrdila, že Kuwait začalo vrtat na irácké území jako podzemně, podzemě. Jo? A že prej už ukradli přes 17 miliard dolarů v ropě. No a on se ptal ještě jako správný poskok americkou uh, velvyslankyni v Bagdadu, teda, že co má dělat, že tam mu vrtají z boku, bočně a kradnou Iráku ještě i ropu. No ona říkala, no že víte, jako, že toto je váš region, není to náš business. prosím? Nič, nic, nič, nič hovorí, ale nehovorím nic, že? Jo, že to není náš region, to není, to není náš business, jo? to si řešte, jak si myslíte, jak to berete, jako, že že že důležité. No a na základě toho, že teda američani teda de facto mu dali zelené světlo, že ať si to řeší, jak si myslí, tak vstoupili na území Kuvajtu. Strašně se zdramatizovalo tento vstup do toho Kuvajtu, jako vymysleli se strašné pohádky ohledně toho, i podobně jako německé jako údajní zločiny v pročnice té válce, které byly na 99% absolutně nepravdivé, což belgičani a francouzi a angličani vymýšleli pomalu, že Němci žerou děti a tak dále. Tak podobné věci se vymýšleli v tom roce 1990 a úplný vrchol tohoto propagandy tak tvořila jedna pohádka, takou princeznou z Blízkého východu, z tisíc a jedna noc, měnem Nairia, ta holčina, ta e, mluvila před kongresem na patnáct let, taková mladá holka, jako slaboučka, jo to je něco, co opravdu to srdce se dotkne, a ona tam se slyzami v očích vrečela před kongresem a vysvětovala, že ona byla sestřička bagda, e, v tom Kuwaitu a vzažila, viděla to s vlastními oči, Jak ty iračtí bojácí spáchali genocídu na Kuvajčanech, a v, jakoby z, v, probojovali se do té nemocnice, vytrhli ty miminka z těch inkubátorů, hodili je na zem a nechali je tam umřít na tej studené zemi. No, mm -hmm. tak tutohle tu pohádku stala se jako světoznáma jako the incubator lie, incubator scarege tak George Bush senior tehdy ještě všude šířil, šířili v OSN, několikrát ji opakoval v kongresu a tak dále. A tak to vlastně chtěl postupně vytvořit teda tu koalici těch, kteří chtějí zaútočit proti tomu strašnému diktátorovi. To mi to len pripomíná. Koalici no si... ochotných. <laughs> jo, koalici je ochotných. A teď si představte, že Jak to teda ta válka začala? V lednu 1991 trvala pár týdnů, taky šest týdnů, nebo co. Hned v prvních týdnech tak bylo zabitých 120 tisíc iráčanů a další milion umřelů do roku 1996. Z toho půl milionu dětí, to si můžete sami najít. To, taky to jsou ty věci, které otevřou oči, podle mě. To, když někdo vidí a není úplně, nevím, těžce, jako, měmpatický. Neempatický, ale ano. ano. Tak předce musí vidět, že ta reporterka zeptala tu Madlen Albright, zřejmě si teda ministerkyni zahraničních věcí na to, že že že, že na, ty, na základě těch sankcí v průběhu pěti letech tak zahynulo půl milionu dětí. Jestli to stálo za to, To se si najdete, ještě stále na YouTube to je. Ty se tam Madlen Albright. Children have died. A potom ta Albright Kokachelku, ale fakt jenom 2-3 sekundy a řekne, že to byla těžké rozhodnutí, ale že ano, že stálo to za to. Že říká žena. Šte, šte jako brutálnější, mi to připadá. A to člověkovým bylo otevřít oči, že fakt jako tyto lidi nemají absolutně. Jako ty mi to úplně, úplně jedno. To všechno. Nějaká nějaká bolest, nějaký smutek, nějaká ty trpění obyčejných lidí mají tak strašně daleko na háku, že to si my nemůžeme ani představit, jak to mají daleko na háku. Ale vůbec to, my si myslíme, že snad nějaký ten medvěd, nebo co když by zautočil a vidí, že fakt ten, já nevím, já jsem o tom slyšel, že i jako dravé zvíře například miminkovi nic neudělá, jo, teda v hodně případech. Jasno viděli jsem, viděl, jsem jaký obrovský kocour v senci, byl fakt jako každý se ho bál, ale dítě, které přes to, že byl obrovský, a půl kil, kil takové taková taková puma, jo? Ale mm -hmm. v životě neškrábnou dítě. Prostě to, i to zvíře cítí prostě že to, to je bezbrání, to nemůže se bránit, to nemůže ani utéct, to mu nic nebudu dělat. Ale ty tohle to stvoření, nevím, my si jsou to vůbec lídy, tak nemají nejmyčí problém. Dajme si predstavku, Zden. Zdenku Dajme si no. predstavku, ale ešte Dobre. predtým by som rád Povedal, že Ty si to už vlastne teraz aj povedal Otázka zniečíš o so to fakt Hej? ano, to to je veľmi dôležité pochopiť že či, je, či, či by bol človek schopný Takýmto ano. spôsobom Vládnuť, respektive ovládať druhých ľudí A ťažiť z ich Dá sa povedať z ich energie ano. Dobre, dajme si predstavku Potom budeme pokračovať Dobre Steps on the same way You think you have freedom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 Překonáte to, že si sednete k tomu s otevřenými oči a uši a mozkem hlavně a budete ochotný si aspoň podívat na to, jestli je to možné, že to, co nám tvrdili, že jak to všechno bylo, že to mohlo být ale kompletně, ale tak strašně urabiatně jinak, že že víc jinak to ani nemůže být. Tak toto vám chci aspoň dát pár tipů. Takže ještě, teda, ještě chci jenom ukončit tu nájriu, to je jenom jedna věta. Samozřejmě se později dostalo najevo, že celý tento příběh byl vymyslený. Ta slečna nebyla nikdy v Kuwaitě. Nikdy. Za celý život nebyla tam. Byla jedna dcera z mnoha dcer, jednoho kuwaitského šajcha, který byl velmi velvyslanec ve Washingtonu. A celá ta pohádka byla vymyslená. Ona byla uh, jako sc scénáři, že jistě to vymysleli od uh, americké marketingové společnosti Hills and Nolten, který za to dostali nějakých 12 milionů dolarů. Ona se naučila ty texty na spamě, co potom povídala před tím kongresem a tyhle ty obrazy, ty brečicí holčičky, která vypadala jako princezna Jasmín z Aledínu, tak se prostě takto šířili po celé planetě a vytvořili ten stek na ten Irák. Irák samozřejmě neměl ani zájem vy vyvraždit Kuvajčany. Lidi, to je jejich lid, to jsou ty úplně exaktně stejní lidi, oni nemají jiný bělekt. To prostě jsou arabové. Jo. Takže tam to šlo no. o geopolitické zájmy A Hlavně i o to, o že prostě Irák už neměl co jíst a očividně tam byla i dohodnutá, dohodnuté spiknutí uh, i se Spojenými státy a Saudi-Arabie, protože Saudi-Arabie v tomto čase, aby dostala ten Irák úplně na kolena, tak oni uh, začali jako těžit o mnoho více ropy, než normálně, co, což znížilo ceny a ještě o to to teda poškodilo Iráku. Tak um tolik k to. Prostě to jsou věci, které se dají dočíst který se si můžete sami nastudovat. No a potom, když se dostaneme do modernější doby, tak tady vidíme uh, například příběh Majdanu. Jo. To jenom fakt slepej nevidí, co se tehdy přesně odehrálo, když ještě Victoria Newland v listopadu 2013 představovala, že Spojené státy investovaly 5 miliard dolarů um, do demokratizace uh, Ukrajiny. Jo. A to před vlajkama jejich hlavních sponsorů Chevron a Exxon A potom ten celý příběh tam prostě proběhnul i pomocí teda pravého sektora, teda fakt ultranacionalistů a fašistů. A potom se to celé, víme to všechno, ty minský dohody, které byly dohodnuté, ty neustálí útoky na tu rus, ruskou menšinu ve východní a východno-jižní uh, Ukrajině a tak dále, které potom nakonec vedli i k tomu. Mimo jiném věcem jako ty biolaboratoře, které taky přiznala Victoria Newland uh, k tomu, vlastně poslednímu bodu minských dohodách a to byla speciální vojenská operace no to tam je to přesně tak popsané. že znamená, že žádný sankce, upozornění, vyjednávání nevedou uh, k tomu úspěchu bezmyšle. Jo, že že by se stáhly ty armády. Ano, že by prostě přestaly to tu... prosím. Íž niste aí báozvena. Pohovej by... ďalej že by prostě stáhli ty armády a přestali střílet, tak konečným důsledkem tí země, který to podepsali, a to byli Rusové, Němci a Francouzi, tak mají vlastně de facto tu povinnost tam zahájit speciální omezenou vojenskou operaci, aby zastavili tento násilí, jo. Jediný, který vlastně tutohle tu eh tihleto dohodu takto dodržel byli Rusové, ale to by člověk musel fakt se s tím zabývat, chem se dá dočíst. I to, že to bylo porušené ze strany Měkl to přiznala, Hollande to přiznal, Porošenko to přiznal. Takže všechno dokázané, to máme aktuální média, ale my vidíme nebo aktuální události, jak ty média jsou schopní nám oči očibící pravdu přetočit do pravého opaku. I to, že nakonec, já nevím, jak to je teď, že vlastně Spojené státy osvobodili Československo, jo? Takový věcí. Jo, prostě všechno překroutit a toho si musíme být samozřejmě úplně jako vědomí a potom covid, jo? COVID jako asi možná největší zatím lež, na kterou si můžeme pamatovat, oni budou ještě větší leži než covid, ale ty, o tých vůbec ani nevíme, ale covid z ty, ty moderní uh, historie nebo jiná jak byla asi opravdu největší fraška, co tato planeta viděla A to jen nebudu doporučovat chodit, o tom bylo určitě milion hodin, víš, já jsem mi slovo na svou den vícilací od už od března 2020 o tom tam tehdy mluvil. Tam je prostě dokázané od samého momentu od začátku, že že že to bylo vyšpek vykonstruované, čehokoli ty nesmysly s těmi náhupkami a tak. Ale uh, ty média nám dnesního dne, přestože sami vlastně jejich orgány, jako například druhý Koch, institut Německu, přiznali, že vůbec nevěděli, že byli přesvědčeni o tom, že ty náhubky nic nepomůžou, už vůbec nevenku. I tak prostě budou tvrdit své, že to bylo dobrý tak. Prezident Slovenské republiky si bude, bude zatím stát, že to bylo všechno spravedlivé, že ty pokuty byly dané a tak dále. Takže musíme si být vědomí toho, že oni jsou ochotní vám prodat černou stěnu za bílou. Ja ja len, ja len k tomu kto mu by som chciał dodać, eee uh, jedną informację respektive jedną taką takie wideo, które które jest weryjnie dostępne. Mhm. Uh -huh. A eee uh, które dokazuje, że Ruská uh, boli da sa powiedať test posłuszności naroda, a nie len jednego, ale <laughs> całej populacji na ziemi. Przez że eee kiedy mały stretnięcie ako Johnson Merkelova a spol. Hej, eh, tak pred kamerami eh, rúška eh, mali nasadené, potom s, s, sa kamery vypli, ale jedna kamera ostala bežať. A napoveľ, potom si tie rúška dali dole a pokračovali v debate ďalej. Ano? Čiže... To je to je to sú veci, ktoré ktoré sa dajú úplne jednoducho overiť a a a nejakým spôsobom nabínať. Áno, tak Cresne. takže božial, eh, tí, ktorí ktorí sú presvedčení, že že vírus dokáže zastaviť rúžko je niečo niečo neuveriteľné, hej. Takže božial, hej, kvapočková infekcia, áno. Áno, ale ale, ale, ale, ale vírus Hlavně tento typ, jako, po, po, o tom já si pamatuju, že já jsem uh, i tehdy uh, přeložil jednu studii jedné uh, doktorky, teda ona se touto studií stala doktorkou, to byla jako doktorská práce v Míchově, tožím se z roku 2004, která právě psala tu práci o efektu nošení té, uh, té, té lékařské masky. To bylo to, co se na začátku nosilo. A úplně na začátku byly ty hadry, A potom přece nosili takový ty klinické masky, ještě než byl ten FFP2. Ano. A už tam tehdy psala, že samozřejmě jenom odborní personál, který ví, jak se s tím zachází, a potom je pro, jenom pro určitou dobu. A potom tam přesně u, u, u vzpomenula, jak dlouho se to smí maximálně nosit, protože to byla asi hodina. A potom musí nastat už minimálně 20 minutová přestávka a tak dále. Protože samozřejmě, že to do určité míry, a musí se to po každém nošení hned vyhodit a dát si čerstvou. Protože samozřejmě, že se nastane to, že když vydýcháváme odpadky, a anebo dokonce když jsme fakt, jako máme rýmu nebo co, tak se to zachytí v té masce a my to zase inhalujeme, co je totální katastrofa. No a, a oni tady nutili ty děti to například mít od rána do večera, nebo ty zaměstnankyně v těch supermarktech a tak dále, jo. Takže to a ta, ta žena tehdy za to dostala doktor, doktorát jo, že tohle to tak přesně analyzovala i ty škodliví efekty uh, ty, ty potenciály onemocnění patogénů za nevyloučené bakterie které prostě zůstanou trčet v té masce a tak dále. Tože tam je tolik důkazů že to to zase to by s tím plnili celé bíchle. Jasne, Ale... pojdźmy pojdźmy jeszcze, pojdźmy jeszcze zaknurzpirować, protože ja jeszcze chcę zostać aspoň chyloczkę, nie? Przy no. przy tych maskach, levou teraz mnie napadła zajmała wec. Człowiek no. jest twór społeczny. To si musimy przyznać. A większość komunikuje a orientuje się poddla wyrazu twarzy. Ano. Či to nemalo za, za účel aj to, že tým ako ty si mal tú rúšku, nasadenú to rúško, tak ty si nevidel, ako sa ten tvoj spoločník, alebo tvoj, tvoj protivník, alebo akokoľvek to nazveme, tvári. To znamená, že došlo k asocializácii jednotlivých vrstiev obyvateľstva a dneska by som povedal, že, že sme prešli do tej druhej fázy, kedy už sme fakt extrémne rozdeleni. To znamená, ako keby to bola prvá fáza rozdeľovania spoločnosti. Tak ma to napadlo. Áno. Bohužel, ja už neviem, jak se si jmenoval ten viedec, ale který zistil, že jenom 20% lidí sú vůbec schopní samostatního myšlení. No to, to je svára, toho je... pravidlo. 80% je, je, je, je zpráva stádový to. Bohužel, já potrebuju vodců a dá se povedať diktátora, je, který ano. im, čo jim pově, to urobí. No, to je to ano. je tak. Ano. A prostě já, já tvrdím o sobě říct, že a ty taky, že prostě jsme lidi, který i kdyby jsem byl jediný člověk na planete a všechny zbytek všech lidí na světě mi tvrdili, že ta Bílá, ské na předemuje černá, tak já stále řeknu, že je bílá, jo, ale, ale to, to ne každý tak to funguje, prostě je hodně lidí, kteří prostě protože ta většina prostě poviá, on to vidí, že je bílá, ale on taky potom řekne, že je černá, prostě bohužel a to jsou přesně ty lidi, kteří v konečném důsledku jsou i do vysoké míry, nebo možná i na 100 odpovědní za to, co se stalo, protože to, že jsou blázni na světě, to to sme měli vždy. To je úplne normálni. A ja si myslím, že to i jinde, i na jiných, v jiných civilizácii niekdy, buď iné planety nebo iné kontinenty podle toho, jak máte pohled, ale proste i v jiných civilizácii vždy máte blázny. Jo? Ale otázka je, jak, jak tá společnosť s tými bláznymi zachází. A tu, sa chcem, tis, tu tis. sa chcem tiež zastaviť pri tom, prepáte, že som ťa prerušil, pretože... Teraz budem apelovať na našich poslucháčov, pretože verím, že majú rovnaké zmyšlenia ako, ako my inač, by nás asi nepočúvali. E, tiež som videl jedno video, ke, kde to bol príklad, kde e, na začiatku vyučovacej hodiny e, sa postavil profesor a povedal e, jednemu divčaťu e, a ty koď teraz preč vonku, nechcem ťa mať na svojej hodine. Áno. A všetci tam, všetci tam, ktorí tam sedeli, nepovedali ani slovo. A potom sa ich vlastne ten, ten profesor spýtal, ano, že prečo ste to tolerovali. Pretože každý, jeden z nich sa bal ozvať a, a bal sa pomenovať tú nespravodlivosť, ktorá sa momentálne udiala vtedy. Ano? Čo ano. chcem tým povedať? Presne o tom to je, že nemali by sme sa uh, báť pomenovať... Uh, Nesparodilivost. Semua sih dojednego, bi zme samali, e, niejakim sposobom vediet postavit za za tu za tú pravdu a e, poukazat na tieto veci verejne, verejne poukazovat na veci, ktere sa momentalne deju. O tom to je a o tom je da sa povedat aj slobodny vysielac ako taky. Zdenku pokračujeme. Mame ešte 15 minút. Aho, no, tak teď opäť musím predať superturbo Uh, přejdu teda k tomu, teda, že jako, ta, ta první část, kterou jsme ty řešili, ona byla velmi důležitá, protože vlastně má jenom věc tomu, že každý si toho vědomí, že oni nám nelžou, co se týká minulosti. Oni nám lžou furt, nonstop, stop stále v přímém přenose. Oni jsou ochotní nám nebe, kde máme 23 stupňů například, jo? Očer, o, očervenit na tmavo rudou a povídat nám, jako v meteorologickém tom vysílání v televizi a tvrdit nám, že máme změnu, jo? A když se podíváme na teploty před 15 lety a byly tam stejné teploty, tak to bylo ještě zelené. Jo? Prostě oni používají jakýkoliv manipulační nástroj na to, aby nám lhali. A toho se si musíme být prostě vědomí. A, a nemají s tím nejmenší problém, oni jsou za to placení. Existuje jeden vynikající projev od Johna F. Kennedy z 27. čtvrtý 1961, kdy on se jako úplně čerstvý prezident se snažil získat ty média právě, protože o němu bylo jasné, že ty školy jsou vlastně ty média pro děti a ty média jsou potom ty školy pro dospělé. Oni tvoří tu veřejnou míňku, tak jako školy začínají a média to vlastně doklepnou a drží naživu u těch dospělých. A ty lidi, kteří potom čtou tyto velké zprávy, tak oni do, do vysoké míry se stanou prostě věřicím tímto ideologím. No, ideologiím. V tomtohletom projevu, já ho tady nemůžu celého číst, nebo to by nám už zbralo po, z poslední minuty, ale on tady má velmi, já se dal do, do, do češtiny, má velmi zajímavé, uh, jak mám říct, formulace a ta, ty se dají samozřejmě interpretovat jakýmkoliv možným um, Jak co, jakokoliv, to. Prečtai to, já si myslím, že budeme pokračovat i na budoucích. Takže kluďně to přečtai. Dobře, dobře, tak potom můžeme se potom dostat k tím příkladům. Takže tady tohle to to taky není tak celý projev. Celý projev trvale asi 20 minut, ale to jsou takovy ty zajímavé části. Téma, o kterém dnes večer budu hovořit, je vážnější a týká se vydavatelů i redaktorů. Chci mluvit o naší společné odpovědnosti, tváří v tvář společnému nebezpečí. Události posledních týdnů možná některým pomohly tuto výzvu lépe pochopit, ale její rozměry se na obzoru rysují již mnoho let. Ať už jsou naše naděje do budoucna jakékoliv, ať už doufáme v omezení této hrozby nebo v to, že se z ní naučíme žít, nelze uniknout ani závaznosti, ani celistvosti výzvy, kterou představuje pro naše bez, přežití a bezpečnost. Výzvy, která nás zasahuje neznámým způsobem ve všech sférách lidské činnosti. Tato smrtelná výzva klade na naší společnost dvě požadavky, které se přímo týkají tisku i prezidenta. Dva požadavky, které se mohou zdát téměř protichudné, a protichudné ale které musí být sladění a splnění. E, pokud chceme žít tomuto chceme čelit tomuto národnímu nebezpečí. Mám na mysli za prvé potřebu mnohem větší informovanosti, veřejnosti a za druhé potřebu mnohem většího utajení oficiálních informací. Samotné slovo tajnost je v svobodné a otevřené společnosti odpudivé. A my jako národ jsme od přírody a historicky proti tajným spolkům, proti tajným společnostím, tajným přísahám a tajným jednáním. Již dávno jsme se rozhodli, že nebezpečí plynoucí z nadměrného a nepodstatněného utajování relevantních skutečností daleko převyšuje nebezpečí, která jsou uváděna jako důvod pro jeho ospravedlnění. Ani dnes nemá smysl bránit se hrozbě uzavřené společnosti napodobováním jejich své omezení. I dnes má jen malý smysl zajišťovat, přežití našeho národa, pokud s ním nepřežijí i naše tradice. A existuje velmi vážné nebezpečí, že ohlášená potřeba zvýšené bezpečnosti bude neušita te těmi, kteří touží rozšířit její význam až na samou hranici oficiální cenzury a utajování. To nehodlám dovolit, pokud to bude v mých silách. A žádný úředník mevlády, ať už je jeho postavení vysoké či nízké, civilní či vojenské, by neměl interpretovat má slova z dnes večer jako omluvu pro cenzuru zpráv, potlačování nesouhlasných názorů, zakrývání našich chyb nebo zatajování faktů, na které má tisk a veřejnost právo. Žádám však každého vydavatele, každého redaktéra a každého novináře v zemi, aby přehodnotil své vlastní standardy a uvědomil si povahu nebezpečí, kterému naše země čelí. V době války se vláda a tisk obvykle spojují usilí založeném převážně na sebekázní, aby zabránili neoprávněnému vyzrazení vy, vy, vy, vy informací nepřítele. V době jasného a bezprostředního nebezpečí soudi soudy rozhodli, že i privilegovaná práva prvního dotatku ústavy musí ustoupit potřebné, potřebě národní bezpečnosti. Dnes nebyla vyhlášena žádná válka, jakoliv může být boj zůřivý. Možná nikdy nebude vyhlášen e, tradičním způsobem. Náš způsob života je ohrožen. Ty, kdo se stali našimi nepřáteli, postupují po celém světě. A to nemyslí Rusové v tomto případě, jo. přežití našich přátel je v ohrožení. A přesto nebyla vyhlášena žádná válka, žádné hranice, nebyly překročené pocho pochodujícími vojsky, nebyly odpaleny žádné rakety. Pokud Tisk čeká na vyhlášení války, než zavede sebekáže, sebekážeň bojových podmínek, pak mohu pouze říci, že žádná válka nikdy nepředstavovala větší hrozbu pro naši bezpečnost. Pokud čekáte na zjištění jasného a bezprostředního nebezpečí, pak mohu pouze říci, že nebezpečí nikdy nebylo jasnější a jeho přítomnost nikdy nebyla bezprostřednější. Vyžaduje to změnu pohledu, změnu taktiky, změnu úkolů, že ze, ze strany vlády, ze strany lidí, ze strany každého podnikatele nebo odborového předsedyáka, že a ze strany každého novináře, protože po celém světě čelíme monolitickému a nemilosrdnému spiknutí, které se při rozšiřování své sféry vlivu spoléhá především na skryté prostředky, na infiltraci místo invaze, na podvrácení místo voleb na zastrašování místo svobodné volby, na noční partizánské akce místo denních armád. Je to systém, který nasadil obrovské lidské a materiální zdroje na budování pevně semknutého, vysoce účinného stroje, který kombinuje vojenské, diplomatické, spravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace. A potom ještě tady něco povílejme mezi tím, ale ten poslední věta ještě, jak je jak dobrá. Jeho přípravy jsou utajené nejsou zveřejňovány, jeho chyby jsou pohřbívány, nejsou zveřejňovány, tak si použijeme jiné slovo, jeho odporci jsou umilčování, nejsou chválení, žádné výdaje nejsou spichu, spochybňovány, žádné zvěš, zvěs, zvěsti nejsou tisknutý, žádná tajemství nejsou odhalována. Zkrátka, Vede studenou válku s válečnou disciplínou, jakou by žádná demokracie nikdy nemohla doufat, že dosáhne ani si přát. A tak se obrácíme k tisku. Zaměstnavateli lidských činů, stráži, strážci lidského svědomí, poslu lidských zpráv s, s důvěrou, že s, váš, s vaší pomocí se člověk stane tím, k čemu byl srozen svobodním a nezávislým. Já se omluvám za tu moji češtinu, jako tak někdy, já mou češtinu ještě tu, boslovenský, oh, to není vůví co, já jsem nikdy nechodil tam do školy, tak malinko se si s tím lámu jazyk, a tento tento text není úplně jednoduchý, ale bylo to velmi napínavé, co on tu povídal. Povídal to vlastně adresoval to na uh, zástupce největších amerických a mezinárodních novinář novin a a spravodajstev, a tento projev nikdy nebyl od nich propagován. Oni sice by tam pleskali, ale nikdy ho nedali do jejich novin. Byl dlouhodobě utajen a dneska se ho dá teda najít, ale musíte viedzieć, po hledáte a co vlastně chcete viedzieć. A ja je by to som, napínavé. Ja by, som, ja by som pár slov k tomuto, pretože ano. napríklad aj skupina Mius má v jednom, svojom, v jednom svojom hudobnom klipe práve výťažok toho prejavu, Mm -hmm. Takže je to dohladateľne do konca, by sa by si myslím, že sa to dá dohľadať aj na YouTube. Ale čo chcem povedať? To mo to monolitické spiknutie, my dnes všeobecne nazývame tým deep stateom. Áno. A čo je podstatné vedieť je to, že eh ten strach, ano, ten strach u ľudí je práve to, čím oni operujú. To znamená, ľudia sa boja, boja sa ozvať a hlavne tí, ktorí ktorí sú predstaviteľmi eh toho toho puszczania tych názorów vonku, ako sú ako sú spravodajské agentúry, eh novinári a podobne. Títo majú najväčší strach okrem toho samozrejme, že sú zaplaťení eh, takzvaným judašským grošom. Čiže toto treba mať na samozrejme na na eh, na pameti a hlavne čo chcem povedať je, že o niekoľko o niekoľko me mesiacov potom bol eh, John Fitzgerald Kennedy Zavrazdění. Takže to, co mal v umísle urobit, nakonec to znamená, že tu společnost nějakým způsobem posunout tou mravnostnou mravnostnou cestou, tak samozrejme sa ani nepodarilo, protože ten deep state bohužel má ruce v a, ako povedal, nie je e, nema nemá to svedomie to znamená že vie e, narábať akýmikoľvek prostriedkami pričoom tá druhá strana ej, to môžeme povedať ako my ľudia ano ktorí máme máme tu dušu a máme tie tie hodnoty vždy budeme váhať či toho svojho protivníka e, budeme e,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 v reale ako VK invade Kuby nebela potom od absolutně bránil neustále tomu zahajní válce ve Vietnamu potom je jinak ten film JFK dobré s tím Kevin Costner si lani hovoríte máme máme telefón může... z Denuku z Denku máme telefón takže bálce bálce nech sa pa čistě von si pán posu kažipni si se prosím z rádia halo počučíme vás słysíme si vás ano Hovorte. Ano, do, dobrý podvečer, pozdravujem vás aj vášho hostia, no úplne super relácia, no, no jednoducho predýchavam rôzne veci, ktoré počuvam od vášho hostia, ale ja, ja len taký môj poznatok k tomu všetkému, viete, čo sa deje vele vo svete o tom, o tých vražiach, o tom zabíjaní, že boli sme na oslavách Piešťanom 80. výročia, ukončenia trusvetovej vojny z ukončenia nacizmu. A boli aj. tam z našej výpravy dvaja páni si išli dať kávu, vek bolo tam 35 000 ľudí v hruzu, deti, to prostě bolo to úžasná oslava. A vedla ním nedaleko sedeli takí mladí muži. A boli to z markizy, lebo boli označení tým logom Markízy, tak na tých mikrofónoch majú. A oni sa tak medzi sebou bavili, vyprávali a zrazu jeden z tých Marki Žákov povie taký výrok, že no, teraz by sa tu nás také zodva dva migy a zrovna toto všetko zo zemou. V tom okamihu, ako tam aj oni boli, oni si ani neuvedomovali, čo vravia ľudia. Ište tam počuli, da, mladí tam do nich začali dobiezať, že čo to vlastne vravia, čo si to dovolil. Tam boli aj oni, keď sa to udialo, stalo tak zatracujú krvcami a je aj po nich. Že si niečo hmm. také dovolia v dnešnej dobe pri takých oslavách povedať, tak co môžeme ni čakať od tých našich neextrimových eh, novinárov a televízii no proste nič dobre keď ešte aj v dobe sa niekto takto dokáže zjadok mm -hmm. takže ja len tolko mm -hmm. a veľmi veľmi vám ďakujem za tu dnešnú reláciu. je úžasná Ďakujem Zdešku Je to tak, no, ty ty ty lidi jsou strašně zmanipulování, zapomínají i co to je, co je vlastně válka. Oni si to nemůžou představit, protože kdyby si to byli schopni představit, tak by o mnoho více i chtěli, aby i uh, krajinská strana začala vydávat, Vždyť no, ta celá válka se dala hned na začátku, kdyby kdyby tam byla vůle zastavit hned a úplně mírovou cestou, tak jinak, jo. A jinak, to Československu chyběl referendum, to je nám asi všem jasný, že toto takto nebylo napsáno v Československé ústavě, že se si takto můžeme rozejít jen tak, že protože Klaus a Mečiár si rozhodnou na, na kulatým stolu. Ale teoreticky tato možnost je, když uh, podle článku 1 odstavec 2 OSN Charty, tak je uvedeno, že každý národ si může zvolit svoji vlastní cestou. A to je mezinárodní právo, který teoreticky je nad národním právem, který teda může být i uh, Národní ústavu. No a tehdy nebyl problém, tak jak to Rusové zahajeli na Krymu a potom později i v těch východoukrajinských ukrajinských uh, provinciích. Kdyby Západ nechtěl konflikt, a tak by mohl říct OK, vidíme, Ukrajina, to je problematický stát, protože vzniknul úměle, tak jako i Jugoslávie a jiné a prostě je to z z z nahozený ze všech možných sfér Putin někdy jednou povídal, že po uh, rozpadu sovětského svazu najednou 30 milionů rusů se nacházeli v zahraničí, to má pravdu, samozřejmě i v Kazachstánu, v baltických země a tak dále. A vždy toto je připravené na další konflikty, mm. uh, taková půda. Tak mohl Západ taky s tím říct, že co, ok, než abychom riskovali životy, tak celé Ukrajině prostě má proběhnout referendum. Co vlastně ty lidi chtějí, chtějí některý se připojit možná, Já nevím, nějakému západní zemi, jak Polsku nebo co, jo? E, tak nebo nějaký možná ty oblasti k Maďarsku, tak aj tam dův, tak tam dův, je to jejich právo podle mezinárodního práva. Vždyť například u Ukosovo, tam to Západ tak uznal, jo? Ale, ale e, Rusové to taky chtěli ne? Na začátku, ale západní ne. Oni radši byli ochotní kvůli nějaké půdě, kvůli nějakému území který taky tak nebude patřit jim, ale s hamsněsí si to Blackrock a nebo já nevím, jakýkoliv nějaký Jena mocenská síla, tak sarečci budou ochotní obětovat to. miliony lidí. A to jde jenom proto, že ta mládež dnešní i ta, i ta Česka například, když se na ni podívám, tak prostě absolutně už nemá představu, co to vlastně znamená ta válka, jo. Já jsem taky nevirozdevalce, ale já jsem se tak intenzivně tolik let zabíval s tím, co my o těch válkách víme, že prostě to, to je to nejhorší, co si člověk může fakt způsobit. A to ty lidi si nejsou vědomí. Oni jsou zmanipulovaní, oni jsou furt stále v tom vedení, že ta Ukrajina může tu válku vyhrát a že potom možná, že do konce by získala naspátek i Krim a tak, což je samozřejmě naprosto nerealistický, ale oni prostě už jsou ideologicky tlačení, Tak jako ty všechny jiný ideologie, které dneska platí, jaký jsou Například klima, uh, gender, uh, ty nemocenské ideologie, jako covid, nejak si pamatujeme, jak tančili tam ty zdravotníci, jak tančili policajti, jak tančili hasiči, jako v nějakých sektách, jo. Uh, Zdenku máme čas, no? máme čas, uh, jako ukončený, nej, takže... Jasně, rozumím.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 ty pani Sulen użyteczny idiotni już wiac ano wszystko wszystko zależy na poziomie poznania a na na prime informacji które gdzieś tu media media Tam nie je o tom, že by veľmi klamali, ale skôr neinformujú o pravde. Aj to je celý, celý ten problém. Takže e, toto z jednej časti. Z druhej časti je to, že tí mladí, áno, samozrejme, vojna a tak ďalej. Pretože oni majú skúsenosti jediné z hier, kde stráčia reset a pokračujú ďalej. Áno, čo je úplne niečo iné. Bohužiaľ... E, Najhorši na tomto je to, že Západ nám ekonomicky končí. Na to, aby ekonomicky mohol pokračuať, potrebuje prehodiť výrobu na zbrojnú výrobu. A zbrojarské, zbrojarské firmy majú obrovské, obrovské um, počty lobbystov v jednotlivých vládach, jednotlivých krajín, to znamená, že tie vlády uh, sú zaplatené na to, aby rozprávali tak ako ako rozprávajú, aj keď to niekedy nedáva zmysel. Bohužiaľ uvidíme, ako to bude ďalej každopadne, ako som spomínal. My musíme pokračovať vo svojej práci, musíme pokračovať vo svojich myšlienkach a prebúdať čunaviac ľudí a informovať ich o tom, ako to v je. Zdeňku, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešné povídanie a ve verím, že sa nepočujeme naposledy. Ďakujem veľmi pekne. Ja taky môcť ďakujem, bolo to veľmi príjemné a určite by bolo fajn se podívať na ty důkazy o tom, že naše minulosti je ešte víc skloucená, než si to budeme představiť. Určite áno. Ja sa takisto poďakujem aj Slobodnému Vysielaču za e, príležitosť a za priestor Vysielaceho času. No a samozrejme s vami, e, milí poslucháči, sa lúčím. prajem vám príjemnu dobrú noc a nech sa vám darí vo vašich dielach a živote. Ďakujem pekne. Krásny večer, na naschanou. Tato relácia vznikla za podpori dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ia ti sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Dakujeme.